Majd a remete, miután imádkozott az oltár előtt, ágyba fektette a fiút egy kicsi fülkében, és olyan szerető becézéssel, babusgatással takarta be, mint egy anya. Így hagyta ott egy búcsúsi ímogatással, s leült a tűzelé, s szórakozottan kezdte piszkálni a parazsat.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 Boldog a fickó. Elfordult tőle és elkezdett fels alájárkálni nagy titokzatosan, mintha valamit keresne. Hol megállt, s fülelt, hol a fejét forgatta ide-oda és egyet -egy sebes pillantást vetett az ágy felé, és közben folyton motyogott, makogott magában. Végre megtalálta, mit keresett. Egy rozsdás hentes kést megköszörű követ.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 Aztán a remete áthúzott egy rongyot a fiú álla alatt, s a feje megcsomózta, persze óvatosan fokról fokra, s oly ügyesen bogozta göcsözte össze, hogy a fiú közben békésen aludt, s még csak meg sem mozdult.